Jo, det, det var da fuldstændig sindssygt, når jeg skal starte med min intro nu. Ja, jeg nu. ved det godt. Nej, det hvad Ej, man, man. <tryk> det er jeg ikke, mand? Sindssygt mand. Sorry. <tryk> Nå, nu skal I høre, hvad foregår der med Princess Kate? Er det i orden, at Ariana Grande synger om sine ekskærester? Og må man godt lyve om sine evner? Velkommen til sæson 4 af og reality-panelet, der er stadig redder kendte ud af forskellige livskriser ved hjælp fra eksperter i drama. Kriser og sangskrivning, vil jeg sige. Med mig i studiet har jeg Markus Brandt. Og O.S. Hjort, begge fra Bachelorette. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en lytter. <laughs> har du, røbet, har du rø røbet dig? Hvad er det, det hedder røbet der? Røbet dig? Røbet dig? dig, ja. Har du røbet dig? Røbet dig, det er sådan en gammel, gammel ting. <laughs> jeg er faktisk æh. lidt ikke på <laughs> det. er røbet. Det er bare gift, mand. Nå, Drengen, jeg har jo inviteret jer tog ind, fordi at, øh, jeg så på Instagram, I ved at lave noget musik. Mm. Og der er jeg sådan den bammeriale der. Okay, jeg fik ikke i dag. Det er fordi det kloner kl. 8. Om jeg er har jeg valgt at tage ind. Og det er din første gang, Marius. Ja, det er det. Ja, det er det. Jeg Velkommen be, til. Velkommen. selv tak, selt tak. Jeg er meget glad for at du er. Så mm. kan vi snakke om Boris bagefter. Ja. Men, øh, men fantastisk du er. Men jeg vil faktisk gerne starte ud med Boris. Okay. Og så skal jeg nok spørge dig om alt muligt det lover, Maus, mm. Fordi jeg har mange spørgsmål faktisk. Men Boris, der er noget der er fyldt for mig. Og jeg kunne mm. ikke sove i går. Fordi mm. jeg bliver ved med at tænke. Hvordan, hvordan skal jeg spørge ham om det her? Og jeg kunne ikke sove, og, jeg kunne ikke sove, og så tænkte jeg, hvordan går det med kærligheden, boys? Lad mig høre. jeg håbede, det var for Jeg håbede, det var en sygt fedt, du Kom så, fortæl mig, hvordan det går. Har du fået kæreste? Ja, det har jeg. Har du? Ja. Hvem? Øh, jamen, øh, vi mødte hinanden her for øh, to måneder siden, og... Øh, vi fandt ligesom en ro sammen, og øh, øh, han bor inde i spejlet, og øh, han er bare en fed fyr, altså, ja. og han er dejlig at hænge ud med, og han forstår mig bare, mm. øh, ja, øh, min, min navnebror har og også Boris. så øh, ja, det har jeg. Du elsker har dig selv, det er det, det det, du siger? Ja. Du siger, jeg elsker mig selv, jeg har et forhold til mig, mig selv. Jeg elsker mig selv. Okay, jamen det skal der også være plads til. Yes. Hvad, nu, hvad, var, du, skulle du, rigt, du skulle rigtig have været inde hos mig på et tidspunkt. Ja. men det blev ligesom aflyst, fordi der skete en masse ting. Og jeg skal bare lige høre, hvad skete der egentlig med det sommerhus, og du flyttede ud, og du skulle finde noget ro, som du selv lige siger. Ja, jeg skulle lige øh, trække stikket, fordi det var, øh, der var gået rigtig lang tid, hvor jeg følte, jeg havde været stresset, og jeg synes ikke, man skal være stresset i sit liv. Man skal nyde de ting, man laver, og man skal, det skal være rigtige prioriteringer, og hvis man gør det, så burde man egentlig ikke føle sig stresset. Og jeg følte mig bare vildt stresset, og jeg havde nogle symptomer på det og sådan noget, og jeg har været til lægen for udredning af... ADHD, hvor hun endte med at sige, at jeg tror egentlig ikke, det er det, men meget af det, det lyder som om, det er, som også kan være forklædt som øh, øh, ADHD-halløj. Det kan altså også godt være stresssymptomer, og det lyder som om på dit liv de sidste år, at du helt klart, at det er helt klart, at det, det er. Og så, øh, så tog jeg i Koloni en endnu alene, ja. og lavede mad, og gik ture, og fik besøg med min bedste ven, og øh, lavede noget musik, og læste en bog. Ja. Og det var bare sådan en god måde at ligesom Øh, kunne give mig selv noget plads Til at finde ud af Hvad vil, jeg, hvad vil gøre mig glad lige nu hvad skal jeg, hvad skal jeg, Hvordan skal jeg justere mit liv Så at jeg bliver rigtig glad for det Og så jeg bliver jeg glad for mig selv Og så fandt jeg ud af At jeg skal jo egentlig bo alene Så jeg er flyttet ind eller min roommate er flyttet ud, så jeg er i gang med at lave lejligheden og bor nu alene, og det er mega fedt. Sagde du, at din roommate skulle flytte ud? Så, altså, jeg snakkede med ham, ikke? Ja. Øh, fordi jeg fandt ud af, at jeg jeg har brug for noget space, og jeg har brug for space mm. derhjemme, og jeg, jeg kan egentlig ikke slappe helt af og lade op, når jeg er derhjemme. Og det intet med ham at gøre. Øh, det er bare mit værelse og lejligheden, og det var bare sådan... Og så sagde det til ham, og det gik rigtig fint. Han sover hos mig i går, og sådan noget der. vi er stadig pissegode venner, det her. Det har jeg aldrig haft noget med ham at gøre. Nej. Så det var bare et behov, jeg havde. Og så gjorde jeg det, og nu er jeg i gang med at renovere lejligheden og male og alt muligt. Men er, du så, er der så nogle ting, du har skåret fra? Altså du siger selv til, nu har du ligesom fundet ud af, måske det her stress og alt sådan, så har du fundet ud af, at der er nogle ting, du gerne vil lave i stedet for nogle andre ting og alt sådan Du siger ikke jeres ja. alt. Nej. Hvad hva, hva, hva er du skåret Hvad er du skåret fra? Uh, jeg har skåret meget uh, Det her pres Sociale mediepres Altså sådan der Fjernet det der Jeg synes at jeg skulle være Eller at jeg skulle opdatere Eller jeg skulle gøre noget bruge det til noget Det har jeg fjernet sådan, Så nu tænker jeg ikke over Om jeg skal bruge det til noget hvis Så ikke influenceragtigt På ingen måde ja. Sådan det jeg lægger op Hvis jeg lægger det op Det gør jeg bare i mit eget tempo Hvis jeg synes det er grineren Og så shitposter jeg Hvis det er det jeg synes er sjovt ikke? Og jo. så må det bare ud du... Så lige nu der hygger jeg lærer mig bare at hygge mig med det I stedet for at lægge pres på det Uh, og det jeg har jeg gjort ret meget Og så er jeg ikke ude og lave de så mange ting Jeg er mere at være derhjemme Og øh, er i studiet og som sagt laver lejlighed Det, er sådan, det har været mit, mit main fokus Så det er det jeg har lavet så meget Jeg har været så meget i lejligheden Og rundt og shoppe og brugt så mange penge <laughs> jeg, ved ikke, jeg, var IKEA, noget, jeg har jeg, tror, jeg var i Kære Ni gange Disse tre uger Hvorfor køber du ikke det hele på en gang? Fordi at du... Er, tænpere, så jeg, kan ikke, jeg kan ikke lave plan Jeg kan ikke finde ud, <laughs> find ud af at skrive ting, noget jeg mangler. Ja, let, uh... To måneder på at gå i IKEA. Ja, jeg brugte to måneder på bare at renne frem og tilbage til IKEA. Jeg købte fire øh, skuffer af de der kurve. kurve. Jeg købte fire kurve, og så dagen efter var jeg sådan her. ah fuck, det skal have en anden farve. Så skal jeg købe og købte fire en anden farve. <laughs> Men du afløbte de andre tilbage, ikke? Nej, ikke endnu. Men jeg har akkutering. Jeg skal gøre jeg skal, nok, jeg skal kære igen i morgen. Jeg skal jeg skal med? Jeg vil gerne have nogle kødboller. Jeg skal have kødboller. Jeg vil fucking gerne have kødboller. Ja. så det er det. Dejligt at høre, at du har fundet dig selv. Ja, du, fundet mig selv. Du har fundet dig selv. Ja, simpelthen. Det er en ny forbedret version af Bois, ja. kan man sige. Ja. Mere overskud. Mere overskud, det er dejligt. Ja, det er dejligt. Markus første gang, du er her, ja. og uh, som du lige har hørt, så betyder det meget for mig at lige lære gæsterne rigtig godt at kende. Ikke? Ja, ja, Så nu kommer jeg med et, et kreativt spørgsmål også til dig, mm. og det er et spørgsmål, der har holdt mig vågen. Okay, okay. <laughs> hele. hele nat. Ej, hele, hele, ugen. Det hele ugen, faktisk. Ja. Hele ugen. Fordi, hvad skal jeg spørge Markus om? Øh, udover du med K, det er helt vildt mærkeligt, men, men... Meget underligt. Jeg skal spørge dig, hvordan går det med kærligheden? Nej, shit. Gør okay. du det? Fuck, hvor er du syg. Det er jo så intuitivt <laughs> Oha, hvad siger det? det havde jeg ikke gættet Holy shit. Ja, um, fede, ja. Men uh, jeg begyndte at ses med en for oh, Det vil have været noget tid siden faktisk Jeg har gået lidt stille med det mm. um, Han bor inde i Bois' spejl <laughs> han, bor... <laughs> han ved det ikke selv Er det men... Bois? Yeah. Det vidste jeg ikke? Hey. Seriøst? Ja. Båh, det, kunne godt... det er jo måske en moderne Brokeback Mountain historie Hvis I laver mm. musik sammen og du bliver forælsket i Boris. Ja. Det er jeg jo all inden for. næsten gør det bare for karrieren. Det er jo næsten en film. Det ville fremme vores karriere meget, tror jeg, hvis ja. vi var gik ud og var sådan der, <coughs> vi knipper os. <laughs> <laughs> Men... Jeg tror, at meget opmærksomhed bare <laughs> på... med det samme. Ja, jamen, det ville der bare. <laughs> det ville der jo være. <laughs> jeg kommer til at tænke på, at det er jo virkelig, det er sådan en udvidet Christoffer-film, ikke? Altså... Det, det <laughs> Så, så er det bare en helt anden plot twist. Hold da kæft. Så er det bare manageren. Altså, nej. Okay. Så, så jeg skal høre det sådan. Der er ikke kvinder i jeres liv, det er faktisk kun mænd. Det er, vi er mig og hinanden. Okay. Okay. Ja. Dater du så, Marius? altså Er du ude på markedet? Ikke? Nej, lige nu slet ikke. Gør du heller ikke det, Boris, egentlig? Æh, nej, jeg har været på en enkelt date her for noget tid siden, og det gik rigtig godt. Ved, eller vi snakkede næsten ikke sammen, fordi at vi var på Guinness uh, World of Records Museum. Og der, du kan lave alt. Du kan lave alt, bro. Er det der her på strået? Det, ja. det, det er den på strået der? Ja. Og jeg kender hende overhovedet ikke, fordi at vi, vi, vi konkurrerede bare og farede og rundt på det der museum. Og der var det kop, og der var Rubik's, og der var Lego, og der var konkurrencer, og der var skærme, og der var boksepuder. Så vi var bare sådan... Hold da kæft for fedt. Det var fucking fedt. Det var det bedste datestad, nogensinde har været. <laughs> okay. Uh, yeah. Ja, altså. Det er taget vildt rejde. Vi har også snakke alt for lang tid. Ja, det, var virkelig, det var et godt datestad. Men det lyder sige. fuldt i den. Jeg bliver helt for lyst til at komme. Det skal man. Du så... får lyst til at komme? Ja, ja. I, altså, du bliver så kiddie. du bliver så opstemt der for bare lyst. Til ja, men altså hvis man det fordi jeg ikke kan snakke rigtigt, så er det fordi at i to har fået mig op klokken syv om morgenen for at lave det her program, og det, det er ikke noget at er vant til. Nej. Det er sat mig, altså jeg tænkte du godt til dig Det er så altså tidligt. Ja. ja. Sidste spørgsmål til dig Markus. Mm -hmm. uh, jeg kom til Da du var i battle reading. Ja. Blev du nogensinde forelsket? I nogle af pigerne? Ja. Nej, ja, altså ja. Altså. Nej, nej, det gør jeg ikke men altså, jeg var på to dates, ja. altså, fanden fandme været imponerende hvis jeg nødt at blive forelsket, ikke? Nå, den her er kort. Altså, ja. jo, det er skidt før, måske på så kort tid. Jeg tror, jeg er blevet forelsket på vej over et lyskryds engang. Ja, det gør man da. Ja. Altså, det sker Nå, også. Det er Rigtig meget. meget fedt. Når de løb ud af gaden og man ja. sådan. Ja. <laughs> Hvem fandt det der rækker hånden ud? Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Nå, men så vil jeg hellere høre om jer to, ikke? fordi I begyndte <clears> at lave musik sammen og vi skal jo høre et lille stykke af ja, jer senere. Yeah. Det bliver rigtig godt, og du har taget guitar med, Markus. Det bliver sådan en helt uh, akustisk rum herinde. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Yeah. Det har vi ikke prøvet før. Og du skal uh, deltage. Jeg skal deltage? Du, det, mm -hmm. vi, skal, vi har noget, vi skal vise dig. Begynder fløjt. Åh oh, shit. Ja, det er der. det. Er det. Uh, jeg skal bare lige vide, hvad er drømmen her? Er det et boyband? Altså, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad er drømmen her? Det er et boytøj. <laughs> Men hvis nu siger jeg bare... Nu går det bare bananer ikke? Ja. Hør du bare. Mm. Er det et boyband? Er det et så? Det ved jeg ikke. Vi altså... skal I jo snakke om det her for hele Men han Men øh, Markus, du har, du har jo et band. Ja, det har jeg. Han. har været ude at spille en gang med ja. bandet, og det, har, det kører stadig jo. Mm -hmm. så, så, ja. altså, sådan som vi kørte lige nu, som, som jeg ja, så snakker om, måske kunne være ideelt. det er egentlig at have måske i virkeligheden to projekter. Et, der hedder Markus Brandt, hvor vi laver nogle sange, jeg tager med ind, og som er skrevet på guitar, og som ligesom har lidt det i fokus, og så har vi nogle sange, som øh, Bois, han øh, finder frem, når jeg kommer i studiet, som er mere elektronisk, øh, melankolsk, øh, ja. danskøudsagtig. Du, du er så melankolsk, mand. Det er vi. Mm? Du er så melankolsk. Det er efter, jeg har på det mig selv. Ja, Trist er at jeg kigge på ham. Ja, man ja. Jeg er helt ked af det, når man kigger på Bois, så er man blevet... <laughs> Okay, nu er vi snakket alt for lang tid, fordi vi skal til ja. det her. <laughs> Off oh, fed segway. Nu kan snakke Altså, det er den eneste måde, vi kan få energien op hen. Nå. I sidste uge snakkede øh, vi her i programmet om Kong Frederik. Yeah. I denne uge skal vi snakke om den engelske prinsesse Kate. For konspirationsteoretikerne har virkelig fået fuld plad. Og det er altså fordi, at øh, det engelske kongehus meldte tilbage i øh, januar ud, at prinsesse Kate var fritaget fra sine offentlige pligter frem til påske. Eftersom hun skulle opereres for noget med, med maven. Ingen ved, hvad det er men hun skulle opereres med noget på maven. Det er rigtigt. Mm. Det er det. Men i meget lang tid har offentligheden overhovedet ikke set noget til hende her, Kate, prinsessen. Og så begyndte folk at snakke, fordi nogen tror, at hun var i koma efter operationen. Nogen tror, hun har været med i Big Brother. Og der er nogen, hmm. der tror, at hun skal skilles. Der er mange forskellige rygter, der er helt vildt mange. Og øh, så prøvede kongehuset, det er ikke, så, at de har rygter sig i jorden ved at poste et billede ud af Kate og hendes børn. Mm. Men... Man faldt meget hurtigt ud af, at det var redigeret. Det var Photoshop, det billede. Ah, ja, det er engelsk kongehus, ikke? De er så... nok heller ikke så gode til Photoshop, derinde. Ja, det er det. Så nu har det pustet endnu mere til ilden omkring, hvad er der egentlig? Hvor er hun henne, hende her? Ja. Hvor er prinsesse Kate? Og øhm, man kan så sige, at kongehuset, det hjalp jo ikke lige med at lægge et fotoredigeret billede ud. Og nu har Kate så selv været ud på hendes egen Instagram og skrevet, at det var hende selv, der har prøvet at redigere det. På sådan en måde. Okay klart. Det, er Og det virker klart også. en prinsesse der, øh, har travlt med det. Det er det hun laver det i fritid. Også lidt underligt. Altså, Og øh, det er også lige kommet frem at en, en fotoekspert, jeg tror man han hedder eller sådan, noget, en dansk med person. Han har ligesom været ude også at sige at det er tydeligt at hendes ansigt er sat ind. I det her billede Det har hun øh, ligesom gjort <laughs> Så til jer så Tror I der foregår noget her I, noget, noget i det kon engelske kongehus Jeg har et ja. rigtig godt bud Jeg vil gerne høre dig faktisk Jeg har jo set det der billede Jeg synes, også, jeg synes det så meget mystisk ud Inden jeg læser caption ja. øh, Hvis noget til det Jeg synes de der børn Og ser ud som om De er genereret <laughs> Det er sådan, de er helt døde i øjnene. Det er sådan, enten så fået sådan en børn eller også så ja, det er det bare en dårlig computer, der har lavet det. Okay. Jeg håber, det er år. Så er det virkelig skræmte børn. Altså, nu skal vi huske spille ikke <laughs> bare, så var Det Så der bare en helt anden dude, og bare, så der bare sådan der. med dem og venter Hvem hvad, hvad, hvad tror du, uh, med Boris? Jeg har fucking godt både. Okay. Jeg, tror, at, uh, jeg tror, at hun har uh, boldet ved siden af, og så uh, har hun kommet til at få et eller andet... Uh, barn og de vil gerne dække over det fordi at øh, på en eller anden måde hvis det er mange måneder ikke What? Ja, jeg tror, hun er gravid, og de vil simpelthen ikke have, i offentligheden ved det fordi det ja. er et barn, som ikke skal være en del af kongefamilien eller sådan noget. De er jo også meget racistiske, så der er jo et eller andet der måske Okay What? Det kunne også godt være. Jamen, ja. Jeg slet ikke tænkt over Nej. det rigtigt, men det var noget med maven ja. Åh oh, ja. det er spændende. Okay. Og det er mange måneder, de ikke har set hende, det hende Hvis det nu, hvis, lad os sige sådan, ja. at man kan måske først se en baby sådan, poppe ud af maven sådan, eller du, ja. the bump efter fire måneder, så det kan altså det kan jo på trippe, bare være, at et halvt år, hvor de ikke har set henne. der kan man være blevet gravid for barnet. Og så, ja, og så er der er det ikke, der er en ved ved det. en god idé, så bare lyder er fra kolde ud? <går> nu begynder vi bare at prøve at dække det shit ud af det. Hvis folk ikke finder ud af, at, de, at med barnet, så kan det jo være meget reelt. Okay, okay. Ja. Barn, ja. ja. Hvad, Marcus, hvad bør prinsesse Kate gøre, efter hun har lavet den her billedbrøler? af øhm... Jeg synes bare, hun skal komme frem og vise barnet. <laughs> selvom det er, er farvet barn. Altså, ja, så siger de, at det er nye tider. Ja, det, nu altså, er de fleste familier bliver skilt. Hvorfor ikke? Øh, og har blandet børn og det der, dat, er ikke. Yeah. Er lidt råd. Okay, okay, altså, det er lidt også. Du skal også repræsentere folket. Det, er, det jeg hører dig sige, det er gå nu ud og være ærlig. Yeah. Så det, det, ja. det, det, okay. Men det kan jeg godt, godt se. Hvad, hvad bør det engelske konge gøre? sig op. efterlad det til hende. Mm. <laughs> Kom ud med bare og sige, at du tager den bare herfra. Du ja, kan stå ind for det. Altså, jeg tænker jo altid, at kon, er det ikke er meningen, man skal være sådan meget øh, transparent. Især som konghus. Bare være sådan, altså, det er vi vel meget i vores. Vi lidt på. Mm. I vores, der, synes du ikke, vi det i dansk konghus, Jo, Frederik. han har bare hygget ned i Spanien. Hvis der er Æ? nogen, der kan sige, at man <laughs> det er, er transparent, så er det fandme Frederik. Han er da ligeglad. Okay. Altså, han ville 100% gå ud med barnet. Det tror jeg. Tror du det? Ja. Alle de danske medier har jo ikke dækket det der, fordi de, man vil ikke. Uh, man må ikke sige, at Frederik han har knallet ud ned. Det siger jeg heller ikke. Altså, det er jo ikke... Jeg at... siger det heller ikke. Jeg, jeg, jeg, jeg siger bare, at han har været i Spanien. Så du siger, at PT kommer ind og nakker mig lige om lidt, hvis det er, uh, du er med hvis i prestationen? Hvis, hvis du er med. Ja, men hvis du siger noget herinde, så er det din skyld. Det, det kan jeg ikke stå til. ansvar for. Frederik, han har Balle. <laughs> nej. Det, uh, du, du, du nej, nej, nej, jeg så lige en agent ud, foran <laughs> det. Nej, uh, jeg, nej, det ved jeg ikke, kongehuset, de får da vel bare sådan dækket og Det de gerne vil dække, altså De holder det hemmeligt, som de gerne vil holde hemmeligt Og jeg tror ikke, de er lagt under noget, I skal være ærlig Eller noget, altså det, jeg tror heller landet vil have, at det er poleret vi gør det, skal de ikke være ærlige? Altså det har du lige sagt, Marvus, prinsesse, altså, Kate skal være ærlig Så vil du vel også have, at kongehuset skal være ærlig Ja, yeah, det er måske også øh, sådan lige den case der, hvis man har et barn, der skal rende rundt i, i hende i lang tid, og så bagefter Rind ude rundt. i verden. <laughs> nu er de barn, det er ude, ja. Jamen, det, er, det er et barn, hun skal have, det det. Øh, som skal rende rundt, og så, altså folk kommer til at prøve at finde det der barn, ligesom han prøver at finde, øh, hvad den hedder? Holger. Find Holger, ja. Eller den der øh, Himalaya-konge. Himalaya-konge? Himalaya-konge. Hvad fanden snakker du om? <laughs> never mind. Hvad er det, han siger? Jeg, jeg han, han, han drikker sådan noget But... kaffe, om morgenen. Så siger Himalaya-konge. <laughs> <Sorry. laughs> ja, er også meget træt, Markus. Er han herinde nu, Markus? Jeg plejer heller ikke at så tidligere op, og jeg plejer ikke at snakke med mennesker. <laughs> jeg plejer, ikke jeg plejer ikke så general... Hvad <laughs> jeg bare ikke snakket med min. Men... Hvad <laughs> har Har du hørt om Himmel og Herkongen, Markus? <laughs> Oh, så baske sagt ja, kan Jeg vil gerne lige fortælle en lille historie Okay, du møder mig i vedtronen i dag Jeg har hans business card det Fucking sej Han sælger svampe. Markus, Mark, den var du selv ud. Ja, nej, okay Men øh, altså, folk kommer jo til at prøve at finde det der barn I de næste 20 år 50 år Man kan lige så godt vise det med det samme Okay. Ja, ja, det er enig. Det ikke meningen. Men, Både, men det, er det ikke? Er, der er ikke nogen, der ved at se bare det. det er det bare nej, ja, ja. Men, men ud fra det, så vil jeg faktisk gerne spørge for nu skal vi lidt lære jer at kende, ikke? Det er, Boris, tror du på konspirationsteorier? Og er, der, er der et eller andet, måske specielt, du tror på? Tror på ham. Gør du det? Ja, det gør jeg. Er der en, du virkelig vil fortælle, du tror på han? Øh, hmm, hvad har vi for nogen? Vi har nogle gode nogen. Der er rigtig mange. Der er Atlant. 9-11. 9-11 er en klasse, mm. Det. Ja, den er god. Der er det, du sikker det, på det i USA? Nej, det var Himalajekongen. <laughs> Men altså, fucking syg dag til en sang, ikke? Ja. Det er jo et en yeah. god fucking. det, ja. det, det er sindssygt en Det er for duende for dumme <laughs> Ja, der er lidt. Ja. Du har også lidt, du bliver så himmelfinger over dig faktisk. I know. Jeg har <laughs> ja. også lavet en, en trøje med, med mig og nøgen på. <laughs> har du det? Ja, det <laughs> ja, oh, yeah. <laughs> er vores største bank, der har taget øjenstoffer, det lige dækket, der hvor det, er, hvor det skal dækkes. Så, så gav jeg det til hele min familie. Hej! <laughs> <laughs> Markus, hvad med dig? Hvad, hvad, hvad, hvad tror du på konspirationsserien? Øhm, den der med, at. Øh, alt den der teknologi, altså I ved, der kommer alt muligt teknologi, der kommer en ny iPhone hvert år, der kommer en ny et eller andet, ja, ja. at det er blevet opfundet for lang tid siden. Mm. Ja. Men man sådan giver det, man microdoser det til befolkningen, så vi ligesom kan ja. optage det i tempo, som vi kan holde til. Ja, 100, det tror jeg også på. What?! Yes. Ja. Har du ikke uh. hørt det der med at alt mulig teknologi der er blevet fundet ud i Area 51 for lang tid siden, som gør at der er vedvarende energi, der er alt det vi skal bruge, men de kan simpelthen ikke bare de kan ikke smide det ud til Hvorfor? Fordi hvor for de, det kan du ikke håndtere, Markus. Det kan jeg da godt. Nej, mm. det kan du ikke. Kan du ikke? Du kan kun lige akkurat håndtere I iPhone 15. Ja. <laughs> jeg har en iPhone 7. Det er det jeg mener. <laughs> <laughs> altså, så skal de begynde at give dig energi, du slet ikke kan fatte. Vi hører noget fucked up, ikke? Ja. Jeg er så boomeragtig, at jeg kan kun bruge de telefoner, hvor der er en hjemmeknap. Jeg kan ikke, jeg kan forstå ikke, hvordan man ellers åbner dem. Altså den der swipe op. Ja, du skal swipe up, up op på en eller anden måde. Ja. Det kan dine uh, finger ikke? Hvad? Dine finger kan ikke swipe op? det up. kan godt, men jeg er jo ikke vant til det. Er det, man, altid. det er en mand, der Nå, ja. ikke skal have flyvende biler, ikke? Ja, <laughs> ja, det er, er, ja. er. men prøv her. Ligesom uh, prinsess Kate måske skjuler sandheden for offentligheden, mm. er der så noget, I skjuler for offentligheden? Boys. Nej. Det er det. Nej. <laughs> Boys. Ja. <laughs> Hvad med dig, Markus? Er det noget, du skjult for farfleriden? Ja, yeah, men det er noget, jeg kommer til at microdose over længere tid. <laughs> så... <laughs> så... <laughs> Hvad kommer du til at sige? Så kan et år i gang. Et nej jeg Det er faktisk. Det er, det er, det er, det er, altså, Mosekoder har han næsten lavet. <laughs> ja, ja, altså, når man kigger tilbage på Markus, så er det et stort øh, lyrisk mesterværk, fordi han bare sådan, siger ord. Han dropper sådan en, et, et mærkeligt ord her, der, her i, sin, der. i sin historie. Ude i medierne siger han bare et eller andet ord. Puh. Så yeah. er det bare der Så kan du sætte det sammen Så, så det er album så det og... albumtitlen ja, Så det er det digt Det har I Okay Så I, I har ikke skjult noget for, for medierne Er der ikke et eller andet I har skjult altså, jeg... Er du far Eller sådan noget oh, Hvordan vidste du det Jeg vidste det til, øh, til Kate Til Kate, <laughs> til Kate. Det, det, er fordi, det er sådan jeg ved det Nej øhm... jeg er helt klart skjult Jeg har fede hemmeligheder har du det? Fed hemmelighed. Ej, kom lige med en Især hemmelighed. Sær om bachelorette. Åh, du ved, hvad jeg om. Ej, så kom lige med en hemmelighed. Nej, du kan høre det bagefter. H Hør hvad? Hvad? Hvad skal... Nå, bagefter programmet? Ej, hvor er jeg kedeligt. <laughs> det det dur der ikke. Vi skal lade lytterne med. Nej, det går ikke. Okay. Det er for meget. Er sikker på, at jeg ikke har hørt dem, mand? Det er for meget juice. Er du sikker på, at jeg ikke har hørt dem, Det er for meget juice. Omg. Oh Åh, hmm. oh, kæft, mand. De er ved at lave en ny sæson, by the way. Ja, jeg glæder mig rigtig meget. Det ved jeg også meget om, mand. Godt det? Ved du meget om den nye sæson? Nej, nej. Nej, det har du da ikke gjort. Nå, <laughs> Så sidder du bare nikker til mig. Aha, nej, nej. Jo, jo. Nej, nej. Jo. Okay, fint. Vi går videre, hvis I ikke gider at sige, at give mig <coughs> noget som helst. Hvorfor nej, mig. Skal du give mig noget? Nej. Okay. <laughs> <laughs> så sød, og så bare... Nej, nej Markus altså. så <laughs> <der er> lukket. <laughs> Kæft, for Hvis jeg kommer i tanke om noget spændende, skal jeg nok. Nej, ja, men... Øh, kan, okay, lidt om det nye. Så giv mig en, en kort om det nye, for jeg ved ikke noget. Okay, der er 18 mænd med. Ja. Og en af to kender. Ja. Og øh, de er alle sammen tænder. De er alle sammen hård. Ja. Som de rærer. Kender du nogen af og dem, der er med? Mm, nej. Gør du ikke, ikke Hvor ved du så ting fra om den nye sæson? Jeg bare har du knaldet en af de to? Hvad, hvad, <laughs> nej. nej. Boris? Ja. Du skal ikke sidde og nikke til mig nu. Du sidder og nikke til mig nu. Markus, du skal lige sige i mikrofonen, at jeg ikke nikkede til dig. <laughs> Vi skal videre. Markus? Markus? Markus? Nej, det bliver du nødt til. Okay. Blink, blink. Boris har ikke nikket til mig. Bro, <laughs> seriøst Nej, har ikke til mig <laughs> Nej, godt. Du er ikke til mig Okay, øh, vi skal videre Markus, har Kongehuset ansvar for at med noget ud? Øh, med Kate? Eller ja, med... altså nu øhm... Ikke med Boris Ja, det synes, jeg, jeg synes lige så godt, de kan gøre det Efter det der AI-billede Ja. Så nu, nu kan de lige så godt ja. komme ud med det Det er mere, mere på den måde altså Det er i tænder for alle Det er i for dem at skulle blive ved med at have sådan en case Det er i for folk at skulle blive ved godt. med at følge med Ja. De skal bare sige det. Ja, uanset, ja. hvor slemt det er. Ja. Okay, så det kan være alt. Uanset hvad, skal den sige det? Altså, hvad er det værste? Det er, at hun er sådan en Dexter-seriemorder, der er rendt rundt. Og... Ja, det tror jeg. Ja, det vil ikke være så godt. Mm -hmm. Ja, altså, sige det. Okay. Så ved man det. Huda. ja Jeg kom til at tænke på, øh, nu nævnte jeg det med at slutte sandheden for offentligheden. Hvad er de venner vinder og, og familie? Så fortæller I alt til dem. Mm. Alt overhovedet, der sker i vores liv? Ja, ja sådan, altså ja. Lingerberg. Hvis de spørger, så ja, ja. Ja. Det er jeg, ja. Hvad med dig, Moritz? Ja, det er rimelig transparent. Ja, også mine venner. Okay. Det er meget få ting, uh... <coughs> jeg tænker mig om... Ej, ej, det er ærlige, ærlighed er godt, også hvis det er sådan noget... Jeg tænkte på sådan noget, aftaler kunne man godt finde på, hvis man heller vil se en anden, eller der lige kom noget fedt op, og så må man skrive, at man lige, ah, jeg i et eller andet. Ja? Nå, men du ved, mellem venner, Nå, der, kunne ja. det, der kunne det være sådan noget... Ej, jeg gider ikke, de skriver, at jeg ikke overgår at se ham. Ja, så nu ja. skriver jeg bare lige noget andet. Ja, ja, okay. Men der er jeg egentlig også... Hænger jeg mig selv op på at skrive ærligt? I stedet for at være sådan... Ja, så skriver jeg bare, at jeg vil hellere det her. Ja, det men, er, sådan, mm. men jeg kan godt skrive det på en pæn måde. Det er også lidt nemmere, synes jeg. Ja, ja. Det, er, ja. det er det altså altid. Ja, man, ofte også. kan man altså godt gemme føler det der. hvis man skal. Også det kan man nemlig. Mm. Altså, det er jo sådan en rigtig klassisk ja, ja. Tinder-ting. Så dagen inden, når man skal ja. lide, så er det sådan... Ja, nej, jeg kan ikke lige at... Ja. Ja. Og så skriver ja. man, at øh, min monsters hund er øh, øh, nede... Er kede af det. Er blevet AI-genereret, <laughs> ja. Det skal dække det. så tænker jeg bare hellere, at hey, jeg overgår det ikke i dag. Ja, 100. ja, også. Jeg har en ven, som skrev, at han var i, til en Tinder-date, at han var taget spontant til Ungarn. <laughs> Nej, no, okay. ikke... nej, jeg er ikke glædeligt. Nej, jeg er ikke glædeligt. Og det fik ham, det kommer en problem med, fordi så to dage efter så var der noget han ikke kunne, fordi at hun var en hvor vi så var sådan der, jam <laughs> og unger. Jeg må ikke. Oh, fuck, er også... det er jo også toske du. Mm. Det er jo så dund. Altså, jo... Jeg kunne skrive han var i landland, ja, det ville være bedre. Ja, ja. <laughs> I Ungarn. unger. Du har været jobbet og sagt, ah oh, fedt, må jeg se nogle billeder? Ja. <laughs> Vist i bedre, ja. er du i ved den der bygning? Fuck, ja. Yeah. <laughs> fuck, okay. Nå, de sidste spørgsmål her er i klar til dem. Mm. så skal vi nemlig videre øh, Hvilke råd vil I så give til Princess Kate fremadrettet? Mm. Bare kort og kontakt Jeg kan godt lide de sådan nogle fraser Sådan nogle fraser Be yourself Eller sådan. No, as quotes uh, yeah, quote. no, okay. okay, don't worry, be happy Okay Det er du sige til alle jo Nej, men det skal man, man skal huske bare er Take it chill. Okay, yeah. ja. Lad være med, at AI genererer dine børn. Hunår. <laughs> Sygt godt råd. Ja. Det er et godt råd, og med det så synes jeg, vi skal gå videre. Nu skal vi nemlig til musikens verden, fordi Ariana Grande, det er sangeren, boys. Hun er aktuel med sit nye album, Eternal Sunshine. Det er med lejekongens Nej. Han har ikke en kæreste. det er ja. Okay. Du ja. sagde jo, uh, Ariana og jeg, vi er jo på fornavn, så uh, hun er jo kendt for at lave musik, hvor hun meget eksplicit snakker om ekskæreste, eller synger om ekskæreste og tidligere relationer, hun har haft. Ja. Hun snakker både godt og dårligt om den, og i hendes nye album virker det også til, at hun både synger om sin tidligere ægte mand, Dalton Gomez og hendes nye kæreste, Ethan Slater. Men, alt det her, det puster til debatten hos hendes jeg tror millioner af fans, kan man næsten kalde det. Ikke? Mm. Æ, er det okay at uh, synge om sin ekskæreste og udlægge dem på den måde, og i så stor en platform? Ikke? Altså, øh, Ariana har selv været ude og bedt sine fans om, ikke at sende hadefuldt beskeder til mændene og personerne i hendes liv, som hun mm. synger om, fordi at hun mener faktisk at nogle gange, at hun misfortolker hendes fans lyrikken. Hun opfordrer jo ikke til had. Mm. Men er det så i orden at synge om ekskæreste? Ja, det synes jeg. Ja. Jamen altså, hvis man ikke vil blive sunget om, så skal man lade være med at date folk, der skriver sange, synes jeg Okay, det date er også en regel ja. så, ja. det, de, med, Som sangskriv, skal man bruge det materiale, man har, og det man oplever i sit liv, og det der gør ondt og... Så ja. det, det er hendes arbejde også, at date, så hun kan blive såret og skrive nogle gode sange mm -hmm. okay. Synes jeg. okay, så det er faktisk et arbejde at, at date og blive såret Ja, hvis du skal bruge det til no, at skrive om. Nogle af verdens største hits er skrevet gennem heartbreak jo. Ja. Det du, det, du står og synger med på, det er jo skrevet af folk, der har fået knust deres hjerte og synger om det bagefter. Ja. Så det er jo fair nok. Men det er jo, det har jeg ikke tænkt på, at måske de så bevidst går ud for at få deres hjerte knust, fordi så kan de skrive sang om det. Måske de ubevidst går ud og gøre det. Jamen, Æh... så, så hvis jeg var producer for, for jer, eller mm. kendt eller nogen andre, så siger gå lige ud for at skal deres hjerte, så, så går vi ind og laver noget. Det vil nok virke. Jeg har skrevet nogle gode sangtekster. Gode jeg har sådan, skrevet de bedste tekster, jeg har skrevet, når jeg har været mest ked af det. Har du skrevet, var det oppe i samfundet? Nej, der har jeg skrevet jeg har skrevet nogle gode tekster, der jeg var ked af det, og, og rundt. Nogle af de bedste tekster, jeg har skrevet, mens jeg var på arbejde, og gik rundt og summede i min egen verden, og ligesom bare... Øh, ja, var ked af det. Men øh, det er, når man lader sig selv være rigtig ked af det, om så prøver at sætte sig ned og skrive mm. noget så kan der komme nogle virkelig fede ting ud. Mm. Ja. Men, men drenge, må man synge om alt? Må man så synge om alt altså, altså, du, ja, oh, det, jeg synes, at, hmm, at bruge navne for eksempel, altså at nævne dem med navne og nævne situationer, mm, yeah. hvor de har været røvenederen, det synes jeg måske er lidt unødvendigt. Ja. Heller fortælle yeah. om de følelser, der har været omkring hvad, sådan, din oplevelse af det, så du ikke udleverer nogle personer. på Helt klart. Så på den måde, hun gør, hun nævner ikke navne, og hun siger ikke, <coughs> den her ene gang, der sagde du til mig, at jeg var en kost, fordi at det Altså, vi Vil du ikke sige det andet ord? Nej. Og, nej, så det synes jeg egentlig, og jeg synes, det er god stil, at hun siger jeg, fordi hun har lidt nogle psycho-fans, ikke? Du ved, de der også Taylor Swift-fans, hvis man siger et ord om den, så får du bare sådan en fisk i brevkassen, ikke? Så det er bare for Swifties. Det er de nemlig, altså. Så nej, jeg synes, det er god stil at gå ud og sige, hey, by the way, alt det, jeg skriver, det behøver det ikke sådan at I bare kan fortolke det som, så, I lyst bare fuck... Så name-dropping er ikke uh, god i sangverdenen? Det, det er ikke så godt. Det er der jo ikke behov for. Ej. For at beskrive en følelse, eller en tekst, eller noget, en historie, der er ikke behov for at nævne nogen navne. Så det... Men hvilken magt har sangen så egentlig? Ikke? Altså hvis, hvis, hvis... Man kan simpelthen få en helt fanskar af mennesker til at bare have en på grund af noget lyrik. Ja. ja. Og ja, det skal altså også lige siges, at hun... Det, det er ikke tit, hun name I hvert fald Ariana Grande I hendes uh, musik mm. Det er meget sådan også Men folk ved jo Hvem det er, hun synger om mm. Så det, det, den er også svær at komme udenom Den er svær Og det er også Men dem, der dater Hende sætter sig selv I en svær situation Fordi de sætter sig selv til skue For hele verden uh, Så man ved Okay, hun har datet en Siden hun lavede det sidste album og, og nu skriver hun Alle de her forfærdelige sange Det må nok handle om ham Ja uh, man har selv sat sig i situationen, vil jeg sige. Mm. Så altså, jeg synes, det er okay, at hun gør det. Det, det er sådan, alle folk skriver sangen. Okay, okay. Ja. Men så skal jeg så spørge om en anden vigtig ting. Det er jo, uh, hvis nu det ikke var sangen, ikke? må man så godt snakke lort om sin ægtskærester? Er det som om, det er et frirum? Men Nej. snakker hun snakker hun decideret lort? <coughs> Nej, hun fortæller <coughs> selvfølgelig om nogle episoder gennem ja. lyrikken. Men, men, men det er jo stadig ikke... Man kan måske læse mellem linjerne, hvad hun synes om det. Ikke? Right. Uh, snak lort. Ja, det må man gerne. Ja. Yeah. Ja, yeah, fordi det er jo kunst. Det er jo kunst. Det er jo ens følelser. Det er hvad man, det, det, du har skrevet det i en sårbar periode. Det er jo Og det er jo netop også, så andre kan, det kan hjælpe andre. At Men hvad med, med sang, Boris? Hvis nu er det bare, du har en ekskæreste, og du sidder sammen med <coughs> Markus, og du snakker om det. Du synes, hun har været en røv. Hvad, hvad, hvad, hvad, kan man, man så, altså... Jeg synes, det er sådan noget, man holder mellem ens venner ikke? Og sådan noget. Jeg synes ikke, man kan gå rundt og sige alt muligt lort om ens ekskæreste Til folk, man ikke kender Eller mm. ude i byen Men jeg synes, at snakke lort til ens mor Fordi man er ked af det Eller ens bedste ven Sige, fuck hende der ja fucking hader hende Og selvom man dagen efter måske ikke lige hader hende Men i momentet, man skal ud Man skal også være i de følelser, man er i Og man har Man skal acknowledge dem Man skal sige, jeg har de her følelser og det må jeg gerne have lov at have. Men så er jo øh, musikken lidt et rum til bare <coughs> at åbne op om de ting, at random mennesker. Ja, 100. Men, men igen, der kommer jeg tilbage til det, Markus sagde. Øh, hvis man dater en, og man ved, at de lever af at skrive om deres følelser. Det, de tjener penge til deres daglige brød. Så må man gå ud fra, at de også skriver om en på godt og ondt. Mm. Så hvis du vil sige, at du er en god kæreste, og du behandler, altså, og det går rigtig godt. Så, så bliver du the man i de her tekster. Eller the woman. Men hvis det er, det går galt, så, så der er der to sider samme mønt. Altså, der er altid en positiv og en negativ. Mm -hmm. Sådan er det, de det ting, der må balancere hinanden. Mm. Ja. Okay. Øh, lige kort her. Øh, nu tager vi et lille sidespring. Fordi at æh, inden Albo mod så troede mange, at det var Ariana, der havde været utro med ham der, Ethan, hendes nye kæreste, mm. øh, mod ham, øh, Dalton der. Men hvis vi vender den om... Øh, og, og Fordi du, lige nu i hendes nye album er hun, at det faktisk var ham, der var det. Og alt sådan det behøver vi ikke komme længere ind på. Men jeg er lidt nysgerrig på, det har jeg nemlig skrevet som spørgsmål her. Utroskab, ikke? Hvis nu, at det er den anden part, altså hvis nu, at, at, at, at I singler, og der er en, der har en kæreste, og der gerne vil være sammen med jer, ikke? har man så et ansvar? Har den person et ansvar? Prøv at sige det igen. Oh, Jamen altså, har den person, der ikke har en kæreste, et ansvar over for den, der har en kæreste? Om ikke at være sammen, forstår jeg? Kan du sige. Ja. ja, ja. Har, har man det? Øh, ikke lige så meget jo, ja. men, men jeg vil sige, man har... Altså, den er svær, men man er jo på en eller anden måde medskyldig. Altså, hvis man selv var den, der var i et forhold, og ens kæreste utro med en, så vil man ikke have nul følelser over for den person. Man har selvfølgelig bebrejt sin kæreste og været allermest sorg over, hvad ens kæreste har gjort men man vil heller ikke have et godt øje til den person, der har gjort det. Og det er der nok også en god grund til, hvis de er bevidste omkring, hvad de har gjort, at de har forført en partner ud af et forhold, så har de jo gjort noget grumt. De har ødelagt noget. Mm, ja. Men den er men den er jo. Den er et af fine-lining, fordi du man den... skal i forvejen have været tilbøjelig til at bryde med sit øh, løfte for at gøre det. Mm. ja men du tager meget den approach, med øh, at hvis, altså, at. Øh, jeg, jeg tænker i hvert fald, at. Hvis du ikke, du snakker om forførelse, mm. du forfører nogen, og du stjæler nogen fra anden og du ved, prøver ihærdigt at ødelægge noget. Ja. Det synes jeg, der er forskel på i forhold til øh, at sige, hvis hun er sød, eller jeg synes, han er sød, øh, men, men jeg, jeg vil aldrig du, øh, tage initiativ til noget, fordi der, mm. der er noget her, og hun eller han mm. så kommer og opsøger dig. Så har jeg det sådan, at det må hun selv om, og det, må de, det er deres ting. Jeg, jeg lever mit liv, og hvis det er noget, som hun opsøger, eller om som han opsøger, der synes jeg, det er, det er en anden ting, øh, man skal forholde sig til. Fordi der, der, der er der ikke rigtig noget over på din banehalvdel. Det er sådan, du passer dig selv, og du og prøver ikke at, at, at gå ind og skille nogen øh, af det, eller ødelægge noget. Mm -hmm. passer dig selv, og, der, og der, det kommer til dig. Mm. Og der, der føler jeg, at, øh, at det må de skulle selv om. Ja. ja, så der, der lever jeg mit liv, der gør ved det, jeg har lyst til. Ja, Klart. Ja, Enig. Uh... Okay, okay. Så ja. bare lige for lige at uh, få en lille måske lidt mere sådan, visuel blik på det, så er det er sådan, efter byturen, hun, uh, hun kommer til, I følges hjem, eller whatever det er. og hun spørger om det ikke må komme mere op, ikke? Mm. Altså, og, og I ved, hun har en kæreste. Vil man så sige, ja, okay, det kan du godt hvis jeg har lyst til, at øh, hun skal med op, ja, og hvis øh, situationen er til det, og, at jeg, og, og også at kæresten er ikke måske en, jeg kender, eller. Mm. Jeg vil aldrig gøre det, hvis det er en ven, eller sådan noget, så ville jeg da sige, at du skal køre lov. Altså, det er jo også, man skal mm. tænke på, hvem, hvem personens kæreste er. Mm. er. Er det en, du skal møde? Er det en, som du har snakket med før? Det, har du overhovedet en, en relation til den her person? Øh, hvis ikke, og det er bare helt random, og sådan, så har jeg ikke noget øh, hængende i, i det følelsesmæssigt, så har jeg ikke... Nogle skyldfølelser, hvis det er hende, der... Hvis jeg, hvis jeg på ingen måde har lagt billedt ind, eller sådan, ja, og hun kommer til mig, så er der ikke noget der. Alright. Til slut har I et råd til Ariana omkring hendes fremtidige musik og lyrik, så? Mm. Uha, <laughs> oh, kom med det. Jeg vil sige, prøv at holde dit privatliv lidt for dig selv, når du lever det. Lad være med at vise alle din kærester frem, øh, så du ligesom også har... Ligesom kan gemme til, til sangene. Ligesom sige, jeg lever mit liv for, for mig selv, Ja. Og så skriver jeg om det, og viser det til offentligheden, ja, jeg frem til ikke, det at vise hele. Tror ikke, det er lidt svært, når man er så giga international? som hun flytte til Rusland eller sådan noget. Eller et sted, hvor ja. der ikke er så meget paparazzi. Okay. Ja. Ja. Danmark. Zimbabwe. zimbabwe måske. Okay. Ja. Hun er jo så rig. Hun kan lave studier over hele i verden, hvis vi vil. Men nu, jeg tror godt, at hun kan sikkert også godt lide det der liv. Og lavish life, og flashe sin kæreste frem, hvis hun... Hvis hun har en ny kæreste, med er meget forelsket, så altså, skal hele verden se personen. Ikke? Det mm -hmm. kender man jo godt, at man har sådan her, okay, jeg er så stolt af min kæreste. Men alle skal se ham eller hende. Så det er jo, også, det er jo noget, hun vælger bevidst ikke? at gøre. Så jeg synes bare, hun skal, bare hun skal gøre sin ting. Slay. Mm. Slay queen. Så du siger bare, keep on going. Keep on going. Lav Keep den musik go. du laver og, og nyd og lave det mand. Altså, jeg ja. håber i en dag i to, altså, får muligheden for at arbejde sammen med Ariana. Det håber mm. jeg virkelig også. Det kunne Må være sjovt. Komme med på en feature. Ja, hvis hun kan finde ud af at skrive det godt være. Så. Ja, <laughs> på dansk. Ja. På dansk. Hun skal ja. synge på dansk. Grødgrød ja, grød med fløde. <laughs> <laughs> og fra en uh, sang til en anden. Ja. Markus skal fløjne, Markus skal fløjne. Nu skal vi til øh, det. Vi skal, jo, skal spille. Er det første gang, I spiller den her for nogen, eller hvad? Ja. Udover min øh, roomie der. Nå, Jeg ja. spiller for venner, ikke? Men ja, men ja. Okay. offentligt, yes. Ja. <coughs> det her, det bliver spændende, drenge. Øh, imens at øh, Markus lige gør klar med noget guitar og sådan noget. Boris, vil du fortælle lidt om, hvad, øh, hvad der skal ske nu så? Ja. Det, der skal ske, det er Markus og mig. Markus har skrevet en sang. Mm. Han kommer til mig. Mm. Han siger til mig, jeg har skrevet en sang, og du skal du høre. Og jeg hører den, og jeg siger, har kæft en god sang. Det der. Mm. Og den handler simpelthen om en uh, situation, en real-life situation. Det må jeg gerne sige, ikke Markus? Det er nærmest ligesom Ariana, det her. Det er fuldstændig det samme, faktisk. Okay. Du var ude for noget. Nu fortæller jeg halvdelen historien, så kan du fortsætte ja. den. Markus var ude for noget i uh, sommers som vi alle sammen kender. at uh, han, uh, ej, han dated. Ja. Men ikke i Mexico. og uh, Så han datede her i København, og så mødte han den her kvinde. Og... Uh, Jamen, hun skulle sidde, og øh, han troede, det hele skulle stå, som det gjorde, og de skulle øh, finde mm. sammen. Eller... Så, øh, så skete der simpelthen noget. Ja. Yeah. Så kan du fortælle. Ja, yeah, hun var jo på en eller anden måde min. På... For mig var hun den tredje bachelorette. Jeg mødte hende samme uge, som programmet udkom. Mm. Æh, hun var selv blevet kontaktet af tre kaster for at høre, om hun ville være øh, med i bachelorette. Æh, hun har også en anden af fyrene mm. fra programmet. Yep. Hvem? Den her pige, datet, som sangen ja, handler om. er for en fyr? Jamen, det, det må jeg ikke sige. Det må du ikke sige? Nej, det må, <laughs> okay, ikke okay. Det må du ikke sige. okay, okay. okay. er lidt privat. Men øh, så vi tog på en date, og vi tog på flere dates, og Kamin var meget stærk, og vi havde en eller anden fornemmelse af, at vi skal være i hinandens liv. Men der var et lad, der var sådan lidt fucked ved date. Det blev simpelthen for kompliceret. Øh, vi blev ved med at forvente et lad af hinanden, som vi ikke kunne leve op til. Øh, og vi gik rundt med de her underlige følelser, og der skete en masse drama i løbet af sommeren. Og så endte vi med at sige, skal vi ikke øh, stoppe det her? Øh, I august, tror jeg. Øh, og det var selvfølgelig pisse nederen. og så har jeg så set hinanden? To måneder? Eller? Ja, sådan noget to ja. måneder. Øhm, og så sagde hun så, jeg kunne rigtig godt tænke mig at være venner med dig. Og så sagde jeg, altså det har jeg prøvet før. Det sporer jeg ikke særlig stor chancer. Øh, siger det bare. Mm -hmm. øh, og så siger jeg jamen, Jeg store chancer Og så øhm, prøvede vi det ad Og så næste gang vi så Så var hele det der dating situation Det var simpelthen ude af billedet Så snakkede vi om hvad som helst med hinanden Bare som venner Og det har vi været lige siden øh, Meget tætte venner det øhm, Hold i kæft ja. Det er så smukt det er ja. <laughs> vi skulle lige præcis <laughs> det, var, det, var, det, var, det var dig der kom <laughs> Det lyder godt. Hvad hedder sangen? Ja, den hedder min ven. Min ven hedder den min, min. min ven? Min ven? Min kæreven. Den, den, den hedder ven. Den hedder ven. Ja. Det skal I lige øve jer på, drenge. Øh, I skal lige finde ud af, hvad jeg har sagt. Den hedder du, min... Hvis vi var venner. Den hedder... Ven, er du min? Ven. Okay, klar. Okay. Okay. Og, og, og du skal lige lære noget. Hvad skal jeg lære? Du skal lære fløjt. Men du kan fløjt. Men du skal lære... Omkvædsfløjtet. Uh, okay. okay. Som hedder... Mm. Skulle fløjte sammen med mig. Ja. Ej. Hey. så kom jeg Du, du. Som sendt ulandt dating af Noget sagde mig, at vi havde kemi Der du ikke længere var digital Var det mirakuløst? Der var stadig magi Hvis det er et piknikke i tre dage Vi havde med været Og jeg elskede at det gik så stærkt. Du sagde lad mig kende, Inden du blev for glad for mig Men hvad var det der gik af? jeg hjerter kunne ikke lave køben bag Hvad er der sådan tilbage Er end at sige Nu er du bare blevet min ven Hvorfor skulle jeg gå tilbage igen Når du bare bliver min ven Du pegede op på stjernerne Hvem verden sag jeg, jeg skulle være i dit liv, den kender alle skæbnerne. skæbnerne. Verden er hektisk, du skal være med, og vi stopper på vores. Sommerflin, og jeg sagde til hende. vi skal leve længe, hvorfor være i vi, vi er på samme side, vi er i samme båd, det er jo ingen god, der skal være min ven. Mm -hmm. Hvorfor skulle jeg gå tilbage igen? Mm, mm. Når du bare blev min ven Råber i vand på distancen mm, mm, mm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 Åh, oh af hey. Så. Ay. Godt. Det var lækkert. Mm. Det kunne jeg godt lide. Det var fandme bedre end sidste fredag, så jeg eksakt. Det var edam meringen for det første, men det der det var fandme godt. De må ringe til. Så. De må det. Hvad hedder, hvad hed, hvad hedder spanser? Altså, hvad kan jeg at engelsk? Eh. Det er jo bare Markus. Markus Brandt. Okay, så så det er bare Boris er her bare, eller? Jeg sidder her bare. Du sidder, sidder her bare. bare. Jeg fløjter bare. Du producerer, er det ikke rigtigt, Boris? Jeg producerer sangene, mm. ja. Og det gør vi jo faktisk også sammen. Vi, skriver, ja. vi gør meget af det hele sammen. Mm. Ja. Du er også med i nogle Så jeg tager med men Boris kommer tit og siger, hey, skal vi ikke lige omskrive versene? Så yeah. Skal så har vi også det. Ja. Den var, jeg synes, den var fed. Den var rigtig sommervibe. Jeg kunne godt lide den. Ja. Der er jo også en hel produktion rundt om, og sådan noget, som er rigtig dejlig også. Den er men den er den er også god på Så altså. ja. det, det er sgu fedt. Ej, det var fedt. Det var sådan en ja. helt intim oplevelse for mig. Jeg kunne mm. godt lide det. Uha, jeg kan mærke, at jeg får lyst til at være din ven, Markus. <laughs> kan klar. godt udvikle sig, det er bare venner. <tryk> <tryk> Jeg kan godt lide, at man kan bare forestille sig at der på nuet. Hvis vi lige laver noget, Det er sådan det det spontant. Og jeg optog det på min telefon, hvor vi begge to bare går i mørk. står derinde og jeg optager også på mikrofonen, han står ved mikrofonen og har sunget Og så ender vi bare med at tage den der memo og så bruger vi den fra telefonen af, så lægger vi den ind i sangen. Yes. Det. Vil du høre det? Ja, prøv lige. Ja, bare lige det høre. stykke der. Ja, lad mig lige høre. Det er simpelthen for lækkert. Så nu får vi en vaskeægte uh, pre-production thing. Ja, den kommer her. Okay, lad mig høre. Kom, Så det stykke, der kommer nu, det er faktisk optaget på iPhone, og det er bare mig og Markus, der gakker ud. Det er det er det er fedt. <laughs> men man bliver glad. Jeg står og hopper ja. lidt med, med mine min dårlige knæ her. Med det er dårlige knæ. <laughs> ja, jeg har så dårlige knæ. Men det er dejligt. Er sindssygt. Jeg kunne godt lide den dreng. Det er jo ja. fantastisk. Det er vi glade for. Tak. Hvornår kommer du ud? Det, det finder vi ud af. Det skal vi og planlæg. det Skal planlægge. Øh, lige her efter faktisk. Ja, den kommer mm. ud lige her efter. Det lyder godt. Det, eller. kommer man nok ud inden sommer. Ja. Forhåbentlig. Altså, det, ja. det, det ville være Det kunne være at cool. Vi kunne få noget der inden, ja. inden sommer. Ja. Jeg glæder mig, dreng. Men øh, nu skal vi til det aller sidste. Hvis du skal produceret ny, øh Det skal jeg, faktisk. Skal du? Jeg skal have produceret en ny. Må jeg ikke gøre det? Jamen, du er sikkert pisse dyr. Nej. Er du ikke det? Nej, jeg vil gerne gå gratis. Er det rigtigt? Ja. Nå, så kan vi skudt godt finde ud af noget. Er det tinglydende? Jeg tinglyder i ærs hørselhøjere. Hvad? Ja, kunne I ikke høre noget? Har du, du ikke, ikke, noget? Nej, har ikke hørt noget? Nej, jeg skal ikke hørt noget sådan. Nej, okay, der er tinglydende hørselhøjere. Nej, nej, nej. Ja, det må du meget gerne. Det er, fordi den, øh, det er der ikke lige nu, Markus. er Ikke <laughs> lige nu. Markus sag. Nandhørselhøjere <laughs> <telefonen> op <laughs> ja. til lige nu. Øh, ja, ja, fordi det, der er koderpenge og alt sådan. Noget. Vi skal, jeg skal oh, jo ja, lave det her videre, men det skal ske noget. Ja, ja. skal Lige ændres lidt. Der skal spise lidt op. Men det kan snakke om bag Det kan vi ja. Kan vi tage en lang snak? Ja. skal med ud i studiet og synge, men øh, nu skal I høre sangeren Kelly Clarkson. I kan godt mærke, der er en lille rød tråd her. Ikke? Mm -hmm. øh, hun anklager sin eksmand Brandon Blackstock for at være ulenseret, talentagent. Det er lidt et svært ord. Altså øh, ikke certificeret Ja, ikke certificeret ja. må det ikke akkert. Ja. Okay. Hun vil have alle sine penge tilbage, som hun har betalt eks eksmands og hans fars firma, fordi at, øh, hun mener, de har snydt hende, fordi hun har, han har jo været manager for dem. Eller for hende. Altså så hendes kæreste var hendes manager? Mm -hmm. Okay, that's a, that's a dangerous cocktail. Ja. Det er anden okay. gang, at uh, Kelly er i retten mod sin eksmand, fordi for blot nogle måneder siden, der vandt hun 2,6 millioner dollars af ham, da han var hendes agent, da de var tilbage i 2022. Ja. virker lidt, som om han bare taget røven på en, ikke? Hvis hun har vundet en gang. Ja, men nu vil hun så igen, fordi nu er hun sådan der, han havde heller ikke noget certifikat. No. for noget Det er også lidt tavligt, ikke? Fordi det har hun jo godt vidst, at de var sammen. Og nu bruger hun det mod ham. Ja, det er sådan lidt uh, skidt. Ja, kan ikke? Ja, kan han er se. Jo, han har jo ageret hendes manager, og hun er blevet succesfuld på grund af ham, ikke? Eller hvad? Eller hvordan? Ja, man kan, kan da påstå, at han har en noget i det, ikke? Han har, Ja, mm. han har haft en rolle i, at ja. hun også har sprunget i luften. Altså, han har været en god agent, hvor man går ud fra. Det så kan det godt være, at han er... nu har hun vundet en en lawsuit, men at gå i... Altså, og, og bare ham stemt, altså, hvad hedder det, gå imod ham og noget, som hun godt vidste i al den tid, de arbejdede ja, det sammen, går. virker sygt mærkeligt. Ja, der, der, altså, men spørgsmålet er nemlig, er det en god idé så at trække eksmanden i retten igen? Altså, er, er, er, er, er hun det... Hun tager første gang, eller ah, er, hun, hun, vandt. Vandt. hun vandt? Hun igen. Så er det en god idé? Altså, er det, er det, er det for meget hævnagt, måske? Eller hvad, hvad? Hun lyder som et ordentligt røvhul, synes jeg. Gør ikke? Men samtidig, hvis han ja. også er, han har... Hvad har han gjort? Men han er bare u, u, u, usat, ikke certificeret talentagent, men han, imens de var, han var manager for hende, så gik han rundt og lejede det. Og satte nogle møder op. Og det er noget. jo sådan, man bliver uh, talentagent. Det vil jeg gå rundt og lege det, indtil at... Uh, ja, det ved ind. jeg ikke nok om. Men der må, må være være. Op. Ja, men der må være nogle regler for hvor øh, meget vi, du må være det og kontrakter og for måske er det, du, om du for det, eller? ja, og om du kan skrive en kontrakt og det kan være at du skal være ligesom i, i Danmark for at være der skal du eller for at kunne øh, sælge et hus så skal du have et certifikat for at kunne øh, underskrive ting og sådan noget der er måske noget af det samme i forhold til agenter ja. i udlandet kan det godt være jo jeg tror det vil godt flere, ellers, så kunne alle sammen så kunne jeg bare være jeres agent jo ja præcis at, ja, vil det godt. må du da gerne e, <laughs> altså, det kunne være meget fedt jeg bare ligge en masse timer i det så øh, ja. det er bare en masse møder men så skal vi have sådan en firmakort så jeg kan gå ud og spise det så det og vel nomen. I burde vi skal optræde på rød. Ja. Det bliver til med på nomen. Det vil være fucking sindssygt. Så sagsøger vi det. jeg også et program til DR. Jeg får gode ideer til det så også. Det for at I være Udsat specifikeret. Skal vi ikke pitch'e det til DR? DR, skal vi ikke lave et hvor I bare følger os og så er jeg jo. bare en til let derget. Nej, så en ulig eller terapi dygtig til den igen og følger os rundt. Det kunne være sygt fedt. Og <laughs> så var der er ingen idé om eller. Eller også så i dag skal jeg snakke med nogle mennesker, ved ikke hvad de gør. Så ja jeg kan, så, så jeg, fedt. jeg skulle tidligt op, det kom jeg ikke. <laughs> jeg skulle rigtig jeg spise morgenmad med dem. Jeg ændrede det til frugger. Det kunne jeg have. Nå, men uh, det handler jo også om det her med, at han lyver lidt, ting. Han har låget lidt på CV'et. Har I lavet som om, I kunne noget, som I måske ikke kunne? Mm. Ja. Hvad er det? Øh, jeg lod som om, at jeg kunne... Øh, jeg kan norsk, men jeg kan ikke snakke flydende, men jeg skrev, at jeg kunne snakke flydende i norsk. Oh. for at blive øh, ejendomsmaler nede i mig bære. det <laughs> Hvad? <laughs> <Hvorfor? laughs> oh. Jeg synes også, at den der sprog er sådan en rigtig klassiker, ikke? Oh. der med, jeg er sindssygt god til spansk. Altså, jeg er været ja. god. Og man har taget sådan et år <laughs> i gymnasiet. <laughs> <laughs> okay, så men du blev ejendomsmaler så? Nej, nej. Det var, det var sommeren inden Bachelorette, hvor at, øh, min mor hun var flyttet derned. Og, eller ikke engang sommeren, det var sådan tre måneder før. Og så var der nede hun skulle flytte til Marbea, og så snakkede vi om, hvordan at det kunne være fedt, hvis jeg kom ned og blev ejendomsmaler. For dernede skal du ikke have noget til et certifikat, der kunne du bare blive det og gøre det. Ja. Og øh, de har brug for, der er rigtig mange svensker danskere og nordmænd, altså øh, som, øh, folk fra Norden, som flytter ned Og øh, det vil sige, at de, de skal sælge rigtig mange øh, ejendomme til, og skal bruge ejendomsmaler, som kan deres sprog, fordi... Så sælger man bare bedre, hvis, der kommer, hvis du går, tager ned til mig bære og der er bare en, der møder der bare snakker dansk. Så føler du dig bare taget i hånden, så det er federe og nemmere at kommunikere og finde en fed lejlighed eller god ejendom. Ikke? Så det var sådan der, okay fedt, så lavede jeg en ansøgning, og så kørte vi rundt ned i bære og afleverede den til Ejnors Maler. Det sjovt. Og, og der står jeg i Norsk. Ja, ja, jeg, jeg kan en liten en bietsmule norsk, så skal det ikke være noget. Ja, ja, ja, ja, det er, det jeg er bra. Prøver, jette, prøver, jeg pratar jette bransen. Ja, jeg pratar lidt noget norsk. Kan ikke engang give med i weekenden, når jeg bliver lidt af får en lille igen. <laughs> hvad du skulle have sagt på norsk så? Altså. Oh, ja, ja, du. Markus, hvad med dig? Har du låbt på Cebet? Øhm, ikke på CV'et, tror jeg. Vi har låbt til en samtale, til en forhandling øh, med mit første band, hvor øh, vi, vi var til et møde med pladseskab. Og så sagde vi selvfølgelig, at vi har møde med rigtig mange pladserskaber lige nu. Ja. Det havde vi jo ikke. Okay. <laughs> Men ja. det lyder jo meget godt at sige. Ja, ja. ja. Okay, så du Vi kan godt sige, at var rigtigt, vi havde kontakt til en masse pladserskaber. Vi havde jo sendt nogle mails ud til dem. Så kontakten var der jo en, en vej. vej. Ja. Altså. Det gør den ting. Ja. Okay. Men altså... Det... Jeg kan godt lidt forstå den, ikke? for ja, ikke. Det, det, det, det gør du også i lønforhandlinger, hvis det eller andet. Ah, ja. men jeg er lige blevet lovet 50.000 andet Det er det. Jeg aner det jo ikke. Altså. Det er det. Okay, jamen, hvis jeg lige vender den om, for jeg kan også godt lide det her ja, dating og snakke om datingliv og og nu, nu har vi gjort lidt jeg om det. din. ikke? Med, Just... så... Må man godt overdrive på en date? Må man godt lyve og overdrive sig? Det er lidt ligesom CV, jo. Mm, det er jo det dårlige strategi, tror ja, det jeg. det tror jeg også. Altså. Så hvad, hvad, hvad, hvad er rådet? Vær ærlig på dates. Har du ikke overdrevet lidt på, hvis du siger, du kan norsk? så har du også siddet på en del der sagt, jeg er sindssygt god til basketball, eller et eller andet sikkert. Mm. Det, nej. Jeg tror ikke på dig, boys. Jeg tror sagt mig ikke, ikke på dig. lige, men jeg har ikke sådan den der bralehals, som sådan siger, at jeg har ikke behov for at sige, jeg er fucking god til basket, skal, skal vi skal vi lige tage ud og danse? <laughs> det kan da godt være. Jeg synes, man skal helt alvorligt, så synes jeg, man skal ikke sætte næsen op efter noget, når man tager ud på dates. Man skal bare være sådan, altså, man være sådan oh, skal jeg kysse hende, hvad sker der? Sådan noget. Hvad nu, hvis du møder hende, du slet ikke har lyst til at kysse hende? Mm. Så har du sat noget, så har du allerede en d i dit hoved, om du skal at kysse hende, så kan det være, du prøver at blive noget rod. Men i virkeligheden, hvis du bare har mærket efter, så var det ikke noget. Så på den måde skal man egentlig bare slappe af, holde sig til sig selv, være i sit eget, og hvis det ikke er hvis det simpelthen ikke er en vibes, så skal du nok finde et andet kys. Okay, så rodet er at lade være med at eller overdrive på. Ærlighed, mm -hmm. man, står altid, man står altid til ansvar for sin løgne på et eller andet tidspunkt. Ja, og hvis, hvis du også der er også mening, at du gerne vil se dem igen, så på et eller andet tidspunkt, så finder de ud af, hvem du er, og at du slet ikke hed Flemming, men... det er sjovt. Jeg elsker, elsker Markus, så hvis han <laughs> lige pludselig kommer, der bare en konger ting. Faf, Himalaya-kong. Ja, Himalaya ja Flemming. <laughs> jeg hedder Himalaya. Markus, prøv at høre. Må man så ø, lyve om alt på sit, ø, sit CV? Eller... Æ, ikke lyve om alt, undskyld. Er der noget, man godt må lyve om så på sit CV eller overdøv øh, med? Ja. Yeah. Du må gerne følge... Sådan nogle små jobs, du har haft, da du er teenager, eller, eller i 20'erne, hvor du må gerne lige skrive, at du har haft øh, syv måneder af stedet, hvor du måske ikke kun havde fire måneder, hvis du blev fyret af en eller anden dårlig grund. Eller været salgsassistent, hvor du kun var kassemedarbejder. Ja, eller noget. sådan noget der. Okay. Ja. Du må gerne, Men altså, altså... det ved jeg ikke, det er en svær grænse, fordi altså, Men... man, man bliver jo stillet til regnskab på et eller andet tidspunkt med ens løgne generelt ja. i livet, tror jeg. Øhm, så, okay. så det skal kun være de steder, hvor du siger, okay, det er så dumt, hvis de flækker mig på den her lille, lille banale ting. Så vil jeg, så vil jeg gerne overdrive. Men altså, hvis det er noget, der kommer til at, at knække dig på et tidspunkt, så skal du lade være. Hvis ikke du kan lære det, hvis ikke ja. du kan lære din løgn, så skal du ikke lære det. Hvis ikke du det. kan lære norsk. Hvis ikke du kan nå at lære norsk, norsk, inden, inden hvis du skuespiller og skal og du ikke kan nå at lære norsk inden så skal du ikke gøre det. Men hvis du kan nå at lære at ride en hest... Ja. Så skrev, at jeg kan ride en hest okay. For at få et job Række <laughs> Vi er seriøst gået to minutter over tid Nå. Fordi det, det plejer jeg normalt lige at gøre Skal mig, du sige at Jeg har hygget mig så meget øhm, <laughs> Så med det vil jeg faktisk sige Tusind tak fordi I kom Og tak for sangen øh, Venn Venn? Ven. Ven? Ja Nej, min vind, ikke? Var det ikke det, du sagde? Nej, nej, kun ven Det er bare okay. vind Kun ven hedder. er eller Kan du høre ting lidt nu? <laughs> What? Ja Kan du høre den nu? Ja, nej, det kan du godt gøre bedre. <laughs> det er ikke noget lort.